ora dena da gisua nafarrako hegoaldea nahiko toki zela da eta hor bat ditugu, e, batez ere ebro inguruan espaldiko eh landare lur batzuk erregatu egiten direnak eta bueno, hor bertan e, bispat denetatik egiten da ez e, bati bat e, garia eta eta lako zerealak e, egiten dira baino oso da ere hor eh baratza landareak izatea, ez, bai alkatxofa, bai esparragoak, e, eta bueno, eusin, e, eusin barazki ere egiten da hor, hor, konserberak eta olako industria bat ere badago, e, lur oso honak dira, ebro eta ebroko esaten den terraza hoiek, e, oso lurrona dira, oso lurra beratza dira, baina, bueno, peligro hau dute, ez, e, <coughs> errekak e, gora egiten duenean, harrapatu e, egiten ditu, eta batez ere, e, ora ingontan e, oso gara itxarrean, e, harrapatu ditu orko, orko londareak. E, normalean e, oikoa da biskabat beti errekateratzea, baina horrein konten kaltea hondi egin du oso berandu harrapatu ditu lako, hainbat e, hain e, barazki, adibidez esparragoa, ez, oso momentu txarrean harrapatu du eta horrek e, bueno, kalteak biskate honditu egin ditu. ez. Garia eta dagoen tokitan e, bueno, ikusi behar da, ikusi behar da uratzen bat denboran e, desagertzen den eta Eta bueno, eh holako landareiek e, gariaketan agintatzen du dezent egun e, batzutan ere urtean eh du. Baina beste batzuk, ba beste kultibo batzuk eh ba bueno, iezan desegien ditu, ez? Horr pixka bat eh emaitzeski guten datu batzuk eta ebro inguruko eh gutxi hoiek e, gutxiora bera harrapatu ditu urak 6500 hektarea. Eh e, baratzeak, eh landareak e, bai bai esan bezala garia da gehienez harrapatu duena. E, gutxi gutxu eraura 4000 hektarea pasadiria, eh. Beste toki asko, ba bueno, hor eh ez dira lur landare lurrak, esan dezagun. Bueno, kaltea de gentekoa da, ez? E, baina bueno, pizka bat eh ezkagarriena izanda oraingo oraingo inundazioetan eh, eh, goian dauden eh, presa hoiek bai tose eta bai gesa presa ere ez dituztela zure ustez behar bezala kudeatu. Nahiko beteta zeuden eh, presa hauek eta ikusten zen e, ura bazetorrela, eta eta etzen olabaite kudeak eta batongi egin, ez zirelako aurretik ustu ez. Bordunkano, e, oso betetarrapatu zituen, nahi eta nahi ura askatu behar zuten, e, ingurugu zian euri ari zuenean. E, lurra oso buztia zegoen, eta er, erortzen zen urugu ziak, e, rekan bukatzen zuen, ez, ibaian bukatzen zuen. Eta gainera e, presa hoetatik ura asko askatzen ari ziren, nahi eta nahi ez, azken orduan askatu beharra zegoelako, eta pixka hori da kritikatzen duen kudeak eta ez, aur, aurreikusi behartzela e, batez ere orain e, nor, normalean easte bateko Nola baiteko aurre apena izaten da guraldiak zer egingo duen eta ez dela kontuan hori hartu ez. Biskobatoria da gure kritika nagusi. Nafarroko gobernuak jamanik biltzare bat eginik izan da, kalteak zerendatzeko eta gunehoi katastrofa natural txalkatzeko, galtuae eginik izan da, helbuia delaik ahalbezain laster, sozlaguntzak ukendetzen kaltetu izan dienek.